Veu de l'infància, de l'infància, de de l'infància, de de l'infància, de l'infància. Càpsules sonores, aperitius sonors, per dimanitzar experiències de ràdio escolar. Sim! Hola Martí, com va? La Laura és per aquí? Un minut, Mariona, que la sala de profes està buida ara mateix. Però si esperes un moment guai el passadís, que sembla veure-la fa poquet. Cap problema, espero. Laura, tinc la Mariona al telèfon, que demana per tu. T'hi pots posar? Sí, sí, ja vinc. Hola Mariona, digue'm. Ei, estàs bona, L'equip directiu primer i el Consell Escolar Després han aprovat la teva proposta d'iniciar una emissora escolar i et volem fer coordinadora del projecte. Ja pots apropar-te a la secretaria, que acaba d'arribar el kit de ràdio que t'havia recomanat la teva amistat. Què me'n dius? Ostres, que ràpid que s'ha mogut tot això, no? No m'ho esperava tan aviat. Estaràs ben il·lusionada, no? Sí, sí, encara no crec. Bé, tu, ves per feina, que divendres tenim una primera reunió. I ja ens has d'explicar com seguim i com comencem a sintonitzar-ho tot plegat. Clar, Mariona. D'acord, doncs, fins després. Gràcies per la trucada, eh? Ens veiem aviat. Fins ara. Va, i ara què faig? Quina se suposa que són les següents passes? No t'encoixis, Laura, que segur que trobes una solució. Mira, aquí apareix en obert una guia per dinamitzar experiències de radio escolar, a veure, Martí, gràcies, però l'últim que em de gustar llegir-me un PDF, que porto tot el mateix corrigint exercicis. A veure, quantes pàgines té? Mira, aquest capítol sembla que pot ajudar-te en aquesta situació inicial que et trobes ara. I també destaquen diferents veus que tenen experiència. Apa, com mola! Hi ha un grup de Telegram de ràdios escolars en xarxa al que et pots unir i trobar tant persones que porten anys a la ràdio escolar com d'altres que acaben d'iniciar-se. Ei, això m'interessa. A veure, el l'enllaç que hi entro. Ostres, per què m'he ficat en aquest embolic, Martí? Mira, entro un grup de Telegram aquest que dius i els hi faré un grapat de preguntes. Clar, per què no? Amb aquest grup segurament podràs escoltar diferents testimonis que poden compartir les seves motivacions inicials, els principals entrebancs, algunes draceres o anècdotes que et puguin ajudar. Segur que t'arriben recomanacions, de docent a docent, que et permetran estar més tranquil·la i que ens ajudaran a traçar amb més coneixement i consciència el nostre propi camí. Vols iniciar una conversa al grup i a veure què passa? Gràcies pels ànims, Martí. A veure, vaig a presentar-me. Hola, comunitat de ràdios escolars en xarxa. Em dic Laura i sóc nova. Vull preguntar-vos un grapat de coses. A veure, grapat de coses. Per començar, quines són les vostres motivacions per fer ràdio escolar? Creiem que porta molts aspectes positius des de la pràctica oral, el foment de l'ús de la llengua l'empoderament de l'infant a l'hora de parlar superar moments de timidesa, el treball emocional que això suposa i que es pot treballar des de l'àmbit escrit i amb això hi va lligat l'aprenentatge d'altres matèries si ho enllacem amb aspectes de medi, matemàtiques, valors, música és una activitat on tothom hi té cabuda. Doncs es poden fer lectures, llargues o curtes, lectura de petits textos, teatrals. Es pot involucrar a persones o entitats de l'entorn, gent del barri, tota la comunitat educativa, treballadors de fora del centre. En definitiva, val la pena per moltes coses. Si es fa bé, es pot aportar, ens pot aportar moltíssim. Cal fer, però, una bona programació per treure-li tot el suc. Mira, per moltíssims temes, però te'n citaré tres. El primer és l'oportunitat de generar contextos d'aprenentatge reals vinculats amb els interessos dels infants i amb el món que ens envolta. Una altra seria per millorar la competència oral de l'alumnat. I una última és una activitat que posa al centre l'escolta i la difusió. I per nosaltres això és clau. I com va sorgir al vostre projecte de ràdio. Projecte de ràdio. Ràdio Ràpid, l'emissora escolar de l'Escola Sant Domènec de la Ràpida, va ser això, no?, la primera experiència en ferm. Com a mestre van muntar una emissora escolar que en aquella època no n'hi havia pas gaires a nivell de Catalunya i, de fet, ara, més de 30 anys després, encara funciona. Vull dir que és una experiència... En el seu moment va ser molt novatosa i realment va ser un, era una mica l'element identificatiu més important i més visible de l'escola i de fet pràcticament encara ho és. No? El nostre projecte de ràdio escolar va sorgir perquè un bon dia, sense haver-ho demanat, ens va arribar a l'escola un kit de ràdio procedent del Departament d'Educació. No sabíem ben bé ni per què ens havia arribat aquell equipament ni quina utilitat pedagògica tenia. La curiositat ens va portar a descobrir que les intencions del departament eren potenciar les ràdios escolars. I ens hi vam llançar de cap. Vam començar amb l'enregistrament d'un parell de programes l'any participant en l'activitat d'escoles en Ona de ràdio Ona Valls, una experiència impulsada des del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alcamp. El dia de Sant Jordi de l'any 2009, Vam inaugurar les emissions de ràdio a l'adioms. Des de llavors, no hem parat d'enregistrar i emetre les nostres produccions. Primer, vam compartir la nostra experiència a Ràdio Onavalls. En tancar l'emissora valencana, vam continuar oferint els nostres programes en podcast. I quan vau començar? Va, quan va començar? Quines eren les vostres preocupacions i els vostres i els vostres dubtes. Enviar. Les preocupacions o els dubtes inicials més difícils eren com incloure el temps de ràdio dins dels horaris lectius de l'escola i com fer que tothom, des dels més petits als més grans, hi poguessin participar d'una forma especialment sostinguda. És a dir, com mantenir una programació regular i plena de continguts per fer que la ràdio funcionés les 24 hores del dia i tots els dies de l'any, això va ser una tasca agosarada, per cert, però clarament assolida gairebé des de l'inici de la nostra misona. I gràcies a la tècnica i a la col·laboració de les persones d'un claustre motivat i amb moltes idees, va ser fàcil. I... sí, això també. A veure... Alguns dels dubtes i preocupacions que teníeu quan vau... Que teníeu... Quan vau arrencar el projecte de ràdio, ja les heu pogut resoldre? I com? Mira, els moments inicials, eh, el, el més preocupant per part de, de, de les persones que portaven a terme el, el projecte era la part tècnica, perquè moltes vegades les nostres pròpies pors com adults davant de la tecnologia eh, ens frenen. En aquest cas, el que, el que hem vist és que la tecnologia està per ajudar-nos, que hi ha aplicacions molt senzilles i molt intuïtives i aquelles pors inicials de, de, de no poder-ho tirar endavant. La veritat és que es van esvair molt ràpidament. Eh, els estudiants, a més a més, com que moltes vegades tiren de tu, eh, la veritat és que està fantàstic. El dubte era no poder tirar endavant però ens hem anat engrescant i hem anat afegint eh, apartats, seccions, i tenim moltes idees que esperem poder desenvolupar al curs vinent. Molt bé. Jo estic a punt de començar una ràdio a l'escola i estic feta un mar de dubtes. I des de les vostres experiències, quines coses veieu que potencia la ràdio escolar? la ràdio escolar Buf, moltíssimes coses des de la concentració la cooperació, perquè no pots fer ràdio sol, ni sola, necessites un grup de gent a més a més eh, es potencia la comunicació entre escola i família perquè a vegades també ho fem servir per explicar coses que fem a l'escola a les famílies i molts aprenentatges de redacció, d'expressió oral bueno, un seguit de d'aprenentatge. D'acord. I, I què passa quan un infant té un micròfon al davant? Doncs la primera vegada de començament de la sala podcast hi ha una reacció de sorpresa i al·lucinació. Volen tocar, volen trastejar el micro, el volum del micro, els cables, els auriculars... Quan expliquen com funciona i com es connecta el micro i els auriculars amb la taula de so i l'ordinador ja volen parlar sense parar una vegada la fem la primera prova perquè vegin com funciona els resistem, aleshores senten una mica la vergonya de la seva veu, s'amagan, no volen sentir-se, poc a poc van estimant la seva veu i perdent aquesta vergonya bé, veig que abans de començar ja m'estic atabalant, a veure abans de començar ja m'estic atabalant tot i que em va bé tot i que em va bé escoltar-vos escoltar-vos va molt bé, eh? però què fa que per vosaltres valgui la pena la ràdio a l'escola? Hi ha moltes coses que fan que valgui la pena la participació amb la ràdio TriniSound. igualment venen infants, joves o inclús adults, veiem l'alegria de l'hora de participar-hi. És dir, quan s'escolten el resultat o inclús ho expliquen a la seva família i els deixen escoltar, veiem com aquests ho envien a la família al país d'origen per tal de que vegin com es fent aquí i com estan aprenent i com estan millorant. Per un altre costat, també ha fet que una eina per on puguin expressar-se lliurement, per això ja és una eina molt important per nosaltres. Algun dels nois i noies que havia participat com a radioaficionat i com a locutor amb alguna emissora escolar, resulta que després ha anat a parar amb alguna emissora comercial i... I, i a hores d'ara es guanya professionalment la vida. coses d'aquestes n'hem tingut unes quantes. Després també a les emissores municipals, me'n recordo que un any, doncs, també vam sortir al carrer amb una unitat mòbil dalt d'un carro, estirat per, per això, no? per un roquet i amb unes bateries potents. Bé, A còpia d'anys vas acumulant anècdotes i sí sí sempre n'hi ha per sort. Quin gustàs escoltar-vos. Quina comunitat. Gràcies, gràcies de tot cor, companyes i companys de recs. Alguna cosa més que ens estiguem deixant? No, bàsicament que tenim a la nostra disposició una eina que és meravellosa, que és la ràdio, i que no la podem deixar escapar, perquè... Bueno, perquè treu una mica de les pantalles i ja ajuda a desintoxicar i, i, i ajuda a crear comunitat, que jo penso que és molt important. Que bé! Ara em sento molt més acompanyada i, la veritat, molt més preparada per iniciar aquesta aventura radiofònica. Vinga, Somi!